پر دې زنانه یا پر دې زنانه سره لاس مناول <سؤال> یو نه عمل ده او ګناه ده همدا څنګه زنانه په اړه عمل نه جایز ده چې پر دې سره لاس مناوي دا پر دې زنانه تکتل نه دسترګو زینا ده همدا څنګه لازنه هغه دي لاس مل له و دي همدا څنګه زنانه هم دانه ده پکا چا پدرې صلی الله سره خبرې کوي کډېر اشد ضرورت بی سخت ضرورت وی نو ضرورت وخت کې پدرې د ضرورت مطابق خبرې کولی شي په اوازوهم په سخت اواز کې داسې اواز کې چې د او سی وا سخت اوازې او په کې نرمی وی او د ضرورت مطابق قدر قدرې